قرآن مخترم آردن کو دو مولانا زین اللہ صحیب دو رائع تاثیر و قرآن نا ساٹھ نمبر کے سٹھ جب مزید امیر مویا محلہ خٹک سولدر کی آگز دوزار آٹ کے شعر ددی دو ملائی دو پتہ یا سٹھ ای اشاہ سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبد الرحمان پلازان اجد ایمین چوک جنگیر اور سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نم او من کان مایتان او سوکې وی مړو هم راغړی چې په قرآن سنت سره نشته او من کان مایتا آیا وی هغه سوکې مړو بدی نه دی جاهل دی په احیاینا هو جون ولور او دا حیات دروخڅې کیږي په ماری په د الہیه سره حاصلې دا, دا, سر دا الله او په دې دا الله صفات درته او, او حقیقتم داری کم خلق قرآن و سنت نخبری بس مثال دم لوی نو پتو تلگی نو بس جن تیری پشاند زناو رو دینم بدترم او من کانم ميتن آسو کیوی ملاو فاحیی ناو بس جنور کمون فاحیی ناو بس جن دی کمون دلارا او گردو دلارارا نو بیا غرانا سر دی سکی او قرآن و سنت خوزدک یم شی بیهی فن ناسو یم شی بیهی فن دے بیار آوان دے پا غیر سرا پا خلقوں کے خلقوں کے محنت کی خواب اشارہ دا پا کرا دوتا تبلی محنت تا یم شیخی فن ناز نو کمان مسالو ہو آیا دے پشان دا اچا کی دیشی پتیرو کی دوالا برابر دی چرمنا نو اللہوی ایمان والا بی ایمان دا برابر ندی نو پا دے آیت کے رد دے پا غسی کولی رضم باندی آگیوی چا کبر اسلام دے کے پرق نردی بسو لیتا بخارج امنا دے ندے و کذالکا زوینا دارنگی د پار کافرانو آغا چې دیئے کئیو و کذالکا جعلنا فین زم امتحانو پا مناظرو پارس کار رنشو او استعمل گرشو بیا کوشش دا کئیو و کذالکا جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمی ها بیا بدیس کئیو بیا بستا دا مرک انتظامات بکئی را پوٹونا بکئیو مخی بدیسیو و کذالکا جعلنا فی کل قريه اکابر مجرميه او دارنګ هر زوري مون په هر کلی کې اکابر غتان خلق مجرمان داغ کلی غتان ته بدی بیازي لیمکوروا فیا چې دی چلول کې پدې کې پہلا عبد حق لګيابوي میټینګونه به کیسنګ چلوکو و ما يمکورونا ودي چلول نکي مگر خپل ځان سره دینه پويږي و اذا جاتهم اا چکه کلا راشی دی له قالو دی ولنه مونږه نمو نه هرګو تر دې چې راکړی شي مونږه پسند هغه چې ورکرشی او پیغمبرانو د الله تعالی الله اعلم الله خبير چکه کمزې مقرایخ خپل پیغام تا یوسیب الذین زردا چې وبرتیږي آکاسانو ته چې جرمې کړی لري سوغارص پکوالی پنيز د الله سونه خلک چې جرم کوي دا خلک بس پکشي ذلیل بشي وعذاب شدید پس او دا جګړه حق خلاف چلول کئ فمن یرید الله چلا چرادو کی الله ده هدایت فمن یرید الله چلا جواری الله ان یهديه هدایت کی اغتا یشرح کلو کی دد پران دی الله د ل الاسلام اسلام قبلتا احادیث گرادی د شرح صدر سو علامات یو علامات دا دي چې سړی د جنت په طلب کې دلی الله نه جنت غواړي جنت مزي ته جنت نعمتونه د ویم نشره سه علامات د دنیا نه بیرغبتی دریم نمبر د مرګ د لپاره تیاری تیاری د مرګ یې او ډیر داسې زنا نشتا ناری نشتا د مرګ د تیاری د لپاره وننه تقریبا 100 میاشتې مخکي دغه سپاسی کورنکه زانه درسونه اوری مخ یو زانه راغلی را و کور دانو خبره کوله زه حیران شوم او دا کارګوځری ما اوسونی درس کيم بیان کړی و دغه غریبي سواله وی دا سوچي وی هغه مدرسي ته ورکول غفته خو یو دوی دغی په بار مزدوري به کولا یو پکلی کيو راغی کی زم بڑا شمه او دا مدرې ما والی ته ورکي یازه اوسیتوک کوم چې مدرسې ته ورکې هغه ب م فبار د غته و پتنې نو که بیا دااتې د بل غړي بیا بسې دلته راغلی وڅن چلوکوو باید دمون مشوره وورلی کله چې خته او اتې کو ی نه په خپل جونېيله خیر دی چې دا والی ما پخپل خپل جما د مدرې ته وقف کې او دی ک ما در اوساوس دغنیشته بس دا به مدررسهکیولجی بیا. نو هغه والد بیا غي خرڅ کیږي دغه نس په پیتی په ځان ته کفند پهند پهاره کې دی کینو الله دې ولا جون کې برکت واچې یو نو درنګي او هغه سي مدرسې لپاره بیا راولي کېلي دا چې د مرګ د پرته زین کې ارواخ سوچ دی کله مړشم د دې ارثه بسې کیږي په دې وجه ا حدیث کراځي وصیت لیکل هو وصیت لیکل تاسو باې ځاسي شپن تیري تاسو خپل وصیت دا ځان سره د باله لانی نه یوهولي ارواخ لیکل مباینده نہ کرودي داس معاملات د پاتې دي د ان دي پاتې دا, دا, دا, دا ترتیب جاری ساتل دا د مرګ تیاری دی او دا سره شرح صدر علاماتم دی او دی سره د انسان ډیر زیات اعمال او شوق شو کم به پیدا کیږي چې 1.5 ورځې کېږي چې به کا تمشم د کم پروګرام روان کړي ترتیب مي روان کړي دا به سږي داغه د بارا ځان ته فکر کول او ما يرید الله اي يهدي او چار الله هدايت او الاغتم نو پران دی سینره دا اسلام قبل اول تا او مې یرید او چوغاری اې اند ویلو اغله گمراه کول دا او ګرځي سینره غتنګا او خرجن غسکی دونکو ګوې جدي په زور خې دی اسمان تخه نو درنګي اغه دین ترته دتلو ډیرو زیات ګرار ښکاری بیا کذالک یجعل الله الرسا درنګي مقرئلا بهيري پاکستان او چی مان نرولي او هاذا سيرتو ربک مستقیما وهذا صراط ربك او هذا الارد رب ساده نغا قد فصلنا الآيات فتاك سراب بيان كلمون دلائل دا قوم دا فارا چه نصیت حاصل ايا دي دا فارا كورد سلامتيا فنز دا رب دا دي اولا دا دوی معاين بما كانوا يعملون فسوف دا غي چه دوی کولا و يوم ياشرهم جميعا فکر مرد چه براپورت جلا دي طولو لرام اللہ بدا تول خلق راجع مکی پیریان او انسانانا اللہ با فرمائی یا معاشر الجنن اے تول گیا پیریانو پیریان تبوئی قدستک سرتو من الانسی دیر کسان تابی کری تاسو پزان پسید انسانانو نه و دیر انسانان تاسو تابی کری تاسو نا یریدو وقال اولیاؤم من الانسو و بوای اغدوستان دا دید انسانانو نه ای ز مونږ رابا په دې غستې باندې زمونږه بازو وبلغنا اجلن الذي اجلتلنا او رسید مونږه نه ټیخ پر هغه تا جتا مونته مکرر کړوا شیطانان وا پیر یانو کې د شیطانان دي خلق وکړي دی ګندکې یو بغیر الله یقین راولي قلبو ایلا اور د استاسو زه هميشه به پې کې الا ماشاء الله مگر هغه چې وویل یلا ولكننا ربستا حكمتنا على پوئي ذات دي وقذالكا نولي بعض الظالمين بازا وقذالكا ام دارنگ ملگره كومنگا بائي ظالمان دا بازو فس افداغي چي دي كي یا معاشر الجنن اے تولية دا پيريانو دا انسانانو آیا نورا غلية تاسولا پیغمبران استاسو آیا نورا غلية تاسولا پیغمبران منكم استاسو دا جنسنا یا قصونا چې بیانولې تاسو لازمایا تونه او وینذیرونکوم یاره درکوله د ملاقات د دې وردی دا ای به شهیدنا اقرار کوم پخپل زانونو بلکل راغلی وو ورته حمو الحیات الدنیا دوکه کی چوری ودوله دا جند دنیا د دنیا د مزو د دنیا غسړی ګمراه کی کړ د دنیا زندیز یت مزاین کی او دیز یت ځان سنبال کی ا پورا پیشن کی شی ساری دان باندي عاشق کی ذات مخ کی منډي وای او انیول ولا نو ورکایو وا الحیات الدنیا دیو بیا لگی تی فقط غفلت هی غفلت عیش کا دین کچھ نتا تا او تج غپلت کی ځم جن متر کډیو تا غړو د عیش سره زې نه وی تی فقط غفلت هی غفلت عیش کا دین کچھ نتا هم ایس سب هم ایس سب کچھ سمجھتے تھے او لیکن کچھ نتا اخسون مو هی کا بس دغه شایددو ا کار بهکې پ خپلو ځانوو چېدي او کاافران نه کهلم یکو رب وکمه لیک غه چکمهتو ارسال رسول الله رب ب غمبرران اولی رالیږي کهلم یکوور ربوک دادي وجې ناچ نهې رته حاله کوون کې یو کلیوالو لره پهسبب د زلم سره چې اوسیدون کې بې خبره یا چې دعوت تننی نه حال و لكل درجات و قوم تنوين عوض دا مضافة للمقادر نا و لكل قوم درجات دفارا هر يوكم درجات دي پس او اب دا آغي دي کري او ند رفتا ناخبرا دا وسنة چه دي دی كيام و ربك الغني و رفتا به حاجتا رحمت والذات دي کو غوالي الله بو بغي تاسو ختم بغي تاسو و يستخلق من بعدكم ما يشا نائبان باقي پس تاسو نا آغا چو الله کما انشاکم سنگه جی پیدا کلی تاسو من زوریت قوم ان د دا غولاد دا قوم نورنا انما تو عدون لآت لیکن ان آج تاؤسره و دا کولیشی لآت دا ورد رخام و خارت وما انتم بمعجزی نی تاسو بچکی دنکی قل او آیا اے نبی علیہ السلام قل او یا قوم عملو علا مکانتکم ایزا ما قوم آیا اې عاملو عامل کوي په خپله طریقا اني عامل ز عامل کوي په خپله طریقا زردي چې تاسو به پوښې چې چا لري بشي خان جام د دا کوردا خیرته ظالمان کمیابي کی سالمان وا جعلول الله الذذین دی رت کی درس مونود جاہلیت چې جا کم غلط په قران باندې نه پوئږي اغه وی رسمون دا رسمونه ریواجن په قران کې کم ځای کیږي دا په دایته نو کې رخصې وي ښا مفسرین ذکر کوي و دى آيتونو کې د جاهلیت اگر اسمنا اگرت شوی دی رد دروسومه جاهلیت باځې وایي کړه عرب او جهل پی جن دلغواړي نو دى آیت نمبر 131 نا د دى آيتونو نو وجعلو لله مما زرع من الحرث دى آيتونو نتاف دایي را جهل وګوره ابو پی جنې وجعلو لله مقرئ دي دال لا د پارا مم ما دا انسنا چې الله پیدا کړی د پسونو د سارونو ور پیدا کړی الله دی نصیبان برحه الله ابراهیمو کې د دې سوی فقالو دی وايي هذا لله دارا لیس شو ابي په خیال کې و هذا لشرکای د مشرکانو دا دا د خلقو کې مخه دا پکې اغه پلان کې سره پلان کې مانښت شو او دا پکې د پلان کې یو اوګي پکې د پلانکی شو دا پکی اوګي ور کولو او دا پکی د پلانکی په نوم باندې دا غته پره دونش دونش کرټې د غیر الله منښت به خلکوم کړی دا الله دا غیر الله دلوم فقالو هاذا لله یو دا نظر د غیر الله فما کان لشراکایم فلا يسويل له چې کوم بس هغه چې بو دی د پاره دا بنار سي دو الله چې په کم مصرف کې بدی زکات لگاو کپای کې کم شو نو د نظر نه به ولنه را کولو لکه دوی سي مقرره کې یو د زکات تی نه وستلا د الله یې تشوا ربل د بابا یې تشوا د غیر الله منخ تشوا کدي زکات کې به زکات کې لګي څه بکم رااله د غیر الله د نبي صلی الله علیه وسلم کوی دا به پورو کومم حککل با د غیر الله د منخ نه به کې لکس کم شو د زکات نیمه تر دیخوا کوله به و ما الله او هغه چې بو دا لاره پارا ابر سره تا شریکانو ته ډېر بد اغجري پیسته لګي وکذالک زینا دانګي خېستکړي دي زینا دیرو تا د مشرکانو نه سیو ته خېستکړي قتل اولادهم وجلد اولاد ددي دا کوم څه ولا خېستکړي پایلې سره شورا کاهوم هغه محبت د شریکانو ددي ليرډوم کې هلاك کې دي چه چه لرا اغ اولاد غیر اللہ پنوم باندې بخو دمون غیر اللہ ته بخلي اوسم ډیر داسشتہ چایې غ خپل بچي باکره مینجوران او ملنګانو تورکېو د غیر اللہ پنوم اولاد زبه کېو لې اردوم جهالات کی دیلرا د باباګانو پنوم باندې خپلې لونه او د مینجوران وسطا دمنه خدې دا ورکېو ور ولو شاء الله وليلبسو علیهم دینهم او ګډوډۍ پایبانی دوینداوی والا انشاء الله کوخه وی دا الله د پزور ایمان دی به دا کارنوکې پرې دا دی جدی راځي دی دا روغ جوړایو وقالو دی وی دا نور رسونه راغي زې غلط عقایدا هځیاں عامون د اساساری وی دی وحرزن او قصل حجرن دا باندې دا به سوق نه خوري لایت امو ه دې رب سوک خوري مگر چې مونږه وغواړو په ګمان د سره عامون د اساساری چې حرامه ده په باندې اغا شغانې د دې د پاره د سوړلې او داسه سارو دي لا یذکورون اسمل الله عليه دی په نه یاده انون د الله په غوې علیه د روغ جوړول دی په الله سې جی ایم زردی کې سزا به ور کی پساوب دا د روغ جوړی بل وقالو دی وې اغه چې پګېړو دې سارو کې دی خالصۃ الذکورنا کغه پیدي کغه د هغه بچی دی دا یوازې د موږ رینو د پاره په نه حرام دا اخر جاهلیت رسم دی دور کې راغوته پډیر ولالو کې ځاننه د ملنګي ختم کړي د ملنګي ختم شل څاو لري دی آیګی دیروځي پخای نو هغه دیروځي پخای نو هغه دیروځي کې د پیغمبر نوم جوړ شو او د الله نوم جوړ شو چې کټاتریکهونه صحابه کړي نه تابعین کړي د اناج او علیاو کړي دا نبی دی د نه خبرې د اروځي په معنا سکي خو دا ولې د ناری نه نه خبرې ناری نه بیا استاد نه تفوس کې استاد بیا درف کې وایي ناری نه به نه خبرې او دا به دي خپل میت کې دا ملنګي ختم دی او دا ر پټي بی, بی ختم دی او دا چې کم دین او ګوله ختم دی او دا د لډوانو ختم دی دا په د ګلاب جامونو ختم دی دا بل نمونه ولور کړی یو وقالو ما في بطوني ختم ختم طریقه دا چې ګور تعالی مشکلات رايو د کور زنه نه راغونډ شي قران اولولې زنه داوو کې بس دا ختم دي او دا, دا ختم دا د لډوانو ختم دا ګوله ختم دا ر پټي بيبي ختم دا پوره کیسه بعد ولې په کسی جوړکړي بعد ختم کې به آغازه نشري کیږي چې سو غیر شادي شودای او دچا سوک وادي شوي دای دا اولاد یې نې خپل کوې داسه شرایط ته دوی خودلې وقالوا ما فی بطونه هذه الانعام خالصه لذكورنا اولایدی আজি په ګیډه د دې ساروک دي دا, سارو دا خالې دي د پاره زمون د ناری نو او حرام دي زمون په و انکم ماتا کې به مردار بچی د په کې سید جیم زری سزا بور کې الله د لرا وس پههم زديد غلط بيان انه حکيمون عليم بشك الله حكمتون والا پويزاد دي قد كثير الذين پتا کی سره تاوانيان دي اکسان قد دو اولادهم قد دو اولادهم چوي وجل خپل بچي سبحان پكما کلتیا کې بغیر علم بغیر دلیلنا بغیر دلیل نه خپل بچي هغه قتل کړو خپل بچي وځلو روتې وداحت کوي ان شاء الله وحرمو حرام غني ما هغه س رزقهم الله شي الله پیلار رزق دي ورکړي افتراان الله درو در جلو دي فالاو نه قد ولو کې نن دی دي نریدې سملار مون دن کی سیمه کی ذکر وکي ایتون کی ها جی رب دشرکی پیلي دغه رسمنه غ ارسو او خلکا دا رسمنه ریواژونه شرکیات پرېله غ الله لته توجه وکې د نایل په توحید او هو الذي الا ذا غزاد انشاع پیدا کړي دی باغونه معروشات صبرونو والا او بغیر صبرونو والا بازي هغه صبرونو والا بغیر صبرونو والا لکه خربوزه شو یا خټه کی شو و نخلاو کا جوری و ذراع و فصلونا مختلفا اکولاو او اکولوو و او مختلفی میوی داغی او خونانو انارم یوشان دی پپانو که و غیر متشابه او یوشان دی میوو که خوری داغی دمیونا چکلا میوو کی و آتو میوی تی خوری و آتو حقه ورک حق دا اللہ فرد شکولو داغی کی ولا و لا تو تر پو اسراب مکوی دا خیر لا بنم پکې نظر مور کې مضمون سری ترجمه کا انه لا يحب المسرفين الله محبت نه کوي شرکونکو سره او منال انامی او خلقنا منال او پیدا کریم موږ سارونا حاملتن بار اونګي دي او پرشا او پستد والا او پرشا گڑی بیزی کلو خره راغسنا رزقاکم الله چتا صلی الله رزق درکلي اوتابداري مکه ود کد منو د شيطان هي تا اوتاري دشمن ختاره سامانيت ازواج سامان ته منسوب به او منسوب ده يعني خلقنا سامانيت ازواج مونږ پیدا کلی ا سامانيت ازواج ا ته قسم نه د هغه قسمه جوړه مين د دعان است نه سم مطلب اے مشرکانو پس وج تا زورا سابي حرام ګنه آیا د مذکر والی دا موانس والی پا وجا کدس پا وجا کدس مو ذکر پا وجا زناور کی مو ذکر زناور کی موانس مشتا دس پا <تصفح> پیدا کری مونگا اتا کسمو من نا جوڑے مین اب دو آنسنین دا گردو نا دو کسمان مو ذکر و موانسم و من المعز اسنین او د بیزو نام اسنین دو جوڑے مو ذکر و موانس نو قل تو آیا آت ذکر اینے آیا دادو نران یعنی گرد او چیلی حران دی امیل انتین یارادو ما دی گرد او بیزا ام مجتملت علیه ارحام الانتین او که آغشی چه مشتمل دی پاقی رحمون د دوی اونی خبر را چه ما تا پا دلیل که تاسو ای ریختی نی ومنال ابلیو پیدا کردی موندو خانو نا دو کسم جوڑه مذاکران مواننس اوخو اوخو ومنال بقرسنین دو غواگانو کدوا ناری نہ مذکر او مونثا قلوایا ا ذکرے نے آیا دا دعوانران یعنی اغه اوغ او وئی ہرما اللہ حرام کری عمل اون سین یا ردی دا مونثا یا ارا چے مستمل دی پا گی با نیہ ام کنتم شہدا ام کنتم شہدا ایتاسو ہا زیرو د کوم الله به حاله چله تا سره پهې وکم کوو چې دا بهبحرمم دي دا, دا, دا, جو دا, دا, دا تا په غو حارمي دا به ستاسو مشتره کې فمن اصلله موسوک د غرض ظالم دغ چې انا جوړی پهله بانې د روغم او دویلل نه تا چې ګمه ک حالک بغیردهلم نه الله توفیک نورګی خوم ظالمانو ته خلل اووا لا ااج زون نهم چې ماله پهې ووهی کېږي دا تا چې کمم حرام ګې چې ما ته اللهتهی کې دا په کې حرام شته. قل و یا ای نبی علی السلام لا اجدوا ذنومم فاغتکی چې وحی شوی ما تا محرما حرام الا توامین په هولون کې باندې چې خوري مگر هغه کی, کی مرداره یا وینه بدون کی یاغه خدخین زیرو فانه ریسن گند دا گنده او فسقان اولادین او تل شواز پیوشی د نظر لغیر الله پامانی رو تور را سوکه محتاج شو نیز زیاتی کوونکی نیز حدن تجاوز کوونکی وی خورلته نو ربطه به اونکه رحم کوونکی ذات دی وعلی الذین او پاکستانو یوهودیانو حرام نہ مو حرام کړیو کل لذیز پر حرم کونه وال چیز و من البقر د غاغانو نا والغنم او د ګړو بیزونا حرام نہ حرام کړیو مونږ پاږی باندې شو مګر هغه چې پور تکلی شا غانو دا غیا کول مو او هغه چې یو زیوی دا به عظمن دا دو کی سره داول سرپ حلال من الله ای ټول به ما حرام وو دا دغې د ناکار امامو په وجه ځالک جزا نهم دا سزا اور هم په دی وجه به باغیم دوجی په سبب د ظلم د دې سره موږ رښتونی یو فین کردبو کا رنا به رسالام قدیس تا تکذیب کیا فقل تو آیا فقل او شو ربكم رب السماء ذو رحمتين غاوند رحمتوا پر اخری ولا يرد بعض نوافس کی عذاب الله تقوم دا مجرمانونا فيقول الذين اشركوا زدیک وای با مشرکان لو شاء الله کو خو خدا ما اشرکنا من بشرک نو کله او ندم گم مشرانو ولا هرمنا من شيء او حرام منو غرذوري مونږه است دا رنګي تکجیب کړو اکاسان او چې مخيو ده دينا تر ديږي وسکو عذاب ده مونږه تو ورته وایا هل عندكم من علمين ايتاو سغشت علم او تو خرجولنا پچتا سير رهوبه ته مونږه لرا تاو تا بيدارينه کوي مگر د ګومان نه يتاو مگر اتکل وينکي قل وایا وللله الحجه البالغا ها صلى الله علیه دلیل پورا که وقوید الله په زوره باندې ایمان ہدایت بکړ او تاسو ټول لره قل او یا اے نبی علی سلام حلما شهداکم را ولي قل شهداکم علماکم تفسیر قرطبی د ګراور خپل مليان ها که سان چې دا الله حرام کړی پاین شهیدو کدی بیانو کو بغیر دلیل نو فلا تشحد ماهم نو مل گرتیان مکوه دا دیسارا و لا تتبع احوال لذینا او تابداری مکوه دا خواهشاتو دا اکسانو چه درو جنگان لیزمونگ آیاتونا او اکسان چی مان روڑی پاخیرتا و هم بی ربهم یعدلون دی رب سره مخلوق برابر ایو قل تعالو قل او آیا کا به احبار ویو او قران کریم کې دا آیتونه پدې کې د لاتو چيزونو حرمت بیان شوهي او دا رنګه او تورات شورو شوی او چې کومه د نبی له سلام وصیت نامه کتلغواړي نو أغید چې پای د نبی له مور مهر لګېدلی أغید دا آیتونه اولولي دا د نبی له سلام او وصیت نامه دا قل اوایا اے نبی له سلام دي توایا تعالی او راشه اطلو چې د اولولمم تااسسوته ماغته هر رامه ربو کوم چې رام کړي په تاسو ر ستا هغه نمبر الله توشریکو ی شي اړم بهې خبره لا سره به شریک نه جوړه نمبردوبل والینې ه او د مور پلار سره به کوي احه مور پلار به نخه په کوي حی نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ی ناس تو او درې کراته نبی علیہ السلام امین فرمایلیو بیا ملګرو تاسو ګوډی تاسو دروټین خلاف ا هغه درې کراته امین وی نبی علیہ السلام او ځکه مې جبرئیل امین راغلیو جبرئیل امین ا لاس پور تک خیري ہو کی چې کمو خلکو باندې درمضان المبارک میاش راشی او دی په الله خپل مغفرت اونګې دی تباشی ما امین نو په حالا کې तिसک پاتې شو دیم چې کوم خلکو ته د نبی الله صلی الله علیه و سلم تذکر او ش درود نویداد شی ما وي امین او دریم کوم خلکې او غمور پلار دا هیپو چې جنت حاصل نکې وي تبادي شی ما وي چې امین نو مور پلار خو جنت ترلاسه ذریعہ دا مور پلار ضایع نکې حدیث پاک راوی را ما را ما انبو راغې ما انبو راغې ما انبو دری کرت نبی اسلام وي ذلیل دې ذلیل دې ذلیل دې صواب و س وک پلار بوډا والی کی عمومي او دې دی خدمت دیونه کی جنا حاصل نه کی تک الله یوبل والیدینه احسانہ وبیل او کوے د مور پلار تر احسان ولا تقتلوا اولادکم من املاق او تاسو موج نه خپل اولاد د وجد لوګینا قتل اولاد پدري کس مری یو قتل اولاد حقيقي دی یو اس قاتحامل سرہ ما شم بگیڑا کی برابر شوی داشت دوایان اغید ورکول احت مول دام قتل دی دریم ایم دا علم نا محرومولا و لا اتپدی آیات باندی مولانا عبد الماجد در یابادی رحمت اللہ لی اغاپا تفسیر ماجدی کې ذکر کئی چې مالتیس نامی ایک ماہر معاشیات جو برطانیہ میں انیسوی صدی کې پیدا میں ہوای اور قتل اولاد آہ احمد الله له ذکر کیه شمال 30 نومي یو سړی ماهر معاشیات دادا اکنامیک هغه ماهر کتو په برتانیې کې پنولثمه د دې کې ابتدا کې د قتل اولاد د شیزو د رویستو په طریقې طریقې سره منع حمل کی تحریک اصلا اوس کی چلایي ویه لا خبره سو کیه د برد کنټرول او دارنګ د فیملی پلاننګ دا ټول منسوبا دا مالتیس یو کسو د کمزه د برطانی اغا دا اکنامش ماہر اس کی ساری نظریہ کی بنیاد یہی خوپ اپلاس ہے د چخلق پا غربت کی مفتلانشی پدی وجبان دی تفسیر ماجدی سپا تین سو انی سو نروال دوست آغی کی ذکر کوي ہے مطشفی رحمت اللہ علی لکھر کلی اولاد کی تعلیمی تربیت نکرنا بی دینی کے لیے ازاد چور دینا بی ایک طرح قتل اولاد ہے دارانگی د دې یو بهترین عالم یو بهترین سکالر چې دا په انټرنیټ باندې بهترین درس اخلاق اوری مولانا محمد اسلم شیخ فوري په ماہنامه اه هتروزه در به مومن کې داغي او مضمون عالم هغه شایكيږي فق کو مازور دی فق په ګل د مالي دلي کراچي کې فجام بنوريه سيد کراچي کې مدرس ته ډيريو کلک توحيدي انسان دي لکه شیخ فوري کې کار شو او کوټل د شرک اګلګه ګغړ وکړ او قا... کار کړی او آه... نه دای ممبره محراب دا اتنه جلد کې خطبات دي په دې آیات باندې یو تفسیر شروع کړل دوه جلد چاپ شویلې تسهیل البيان په دې آیات باندې ذکر کړي ان دس وصیتو کې جاهلیت قديمه پر به ضد ہے او جاهلیت جدیدا پر به په دې آیات کې کوم سو وصیتونه ذکر شوي و دا په غزول جاهلیت باندې مراد دي نو پڑی نوی جاہلیت امپا کرت دی تشیخ پوریس عبدالغبرق قابل غور دا کیونکہ آج کا مارڈرن انسان بھی مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہے اس کے دل سے والدین کی عظمت کا خیال نکل چکا ہے پیملی پلاننگ جیسے پرکشش حتیاء سے قتل اولاد کا سلسلہ جاری ہے اس کے نزدیک انسان انسانی زندگی کا کوئی احترام نہیں امریکہ اور یورپ کے روشن خیالوں نے عراق افغانستان میں کلمگو مسلمان مرد و پر جاور پسیئے ذکر کریئے عورت کی بیماری جیسی اجو کی بنا پر اولاد میں وقفہ کے لیے کوئی مناسب صورت اختیار کرنا جائز ہے اولاد دا پارے د دا وقفے خیال ساتل دا خو جائز دے ہم مگر محض پقر کے اندیشہ سے کہ اولاد میں ڈیوشی خریبہ رکمیں مگر محض پقر کے اندیشہ سے منحمل کے طریقے اختیار کرنا جائز نہیں یورپ کے لانتی تحذیب نے کنڈوم کلچر کو ایسا ہے۔ کہ اب ضبط تولیب کے یعنی برد کنٹرول کے نئے نئے تحیقوں سے شادی شدہ خواتین کے بجے کوماری لڑکیا زیادہ استفادہ کر رہی ہے شدہ منصوب اندیرہ پارکم دی آلات رئیس کی دی داغیرہ غیر, غیر شادی شدہ جنہ کے داغیرہ پیداخلی اور معاشرہ کے رضیناونوں یو بر مار دی اور اب تو اس قاتحامل کی وبا عام ہو گئی ہے ایک ایل سرکاری اسپتالوں میں بھی جاری ہے پریویٹ اداروں میں بھی بالعموم حمل کا اسکات جرم پر پردہ ڈالنے کے کیلئے کیا جاتا ہے اگر کسی بیہتیاتی کی وجہ سے بدکاری کے نتیجہ میں بچہ پیدا ہو جائے تو اسے کچھرہ پھٹپا تو گندے نالوں میں پینگنے بلکہ زندہ جلانے سے بیدرگ نہیں کیا جاتا غرض کرنے کا مقصد ایک کی قتل اولاد کا جو سنگدلانہ عمل جاہلیت قدیمہ میں ہوتا تھا جاہلیت جدیدہ میں بھی ہو رہا ہے دیر پا آغا رغبت صلی اللہ فکر عل والله تو اولا د کوم تاسو موجې خپله ولا لره منی ملا کو د لګې د ووجه نحنو نرضو کو کوم مونږ تاسو ل ز کوو یا او دو لره بلله تقره بل او منی زی کېږې کار دبي ح ته دا نو چېې کار م کوي حې خواته میزد لاړ نهشي ماه منه وما بوان نه هغه چې دا هیوي اوغ پټوي وله تول نب خللتې مووتې نفسغه چې الله حرام کوي دي الله بل حکه مګ په ح سره ذلكیکم موام دا تاکیدی حکم پ تاصل الله در کوي د د پاه چې دااک نه کار واخلی والله تقربوماللیم او نزدی نهشي مال دی تیم ته د تیم په لا سره کا ی تیم سرمی محبت کوه والله تقبو ماللیم او او مانی دې کېږې مالدا يې تیمتا مگر هغه طریقہ چې هغه ورده تر دې 84 بلوخته او فول کې له او پورا کوي پیمانه او توله په پیمانه او تول کې انصاب کوي لانو ځکه الله ته خوف ته ده کړ او چې تبکه انصاف نکي ظلم بکي کې او په اوړي کې تل د پکی د لاندې کې دي او په ټیو تلګنورم تیس کې نو تلګنورم راکته کی ته تبسون او تبلا دې په کې یو غټه مړه اڑتا دې کروه غټلې و ااو بول یا کپڑا دا او تی په غسکه نو خله غره ودکه ریکاږي ها په کم یا س کم غسدا او تی راګه په باندې غسته اوره سي نو الله له خپت در و ااو بول کې لا ول ميزان بالقسط بعد کارواريانو خل ګدي یاد کړی ها و او بول کې لا ول ميزان بالقسط او پدی کې چاته سپيده نه ملاويږي سن لكنه دې وګټي کړو نه وګټي اېز بار برکت پکې نه یا بعضی خلق داسی چه اگر پنج کلو دن ڈت کری نوگا چه تلی نو پنج کلو براوالی علاکه اگر پنج کلو نیو دا غیر دیر شغل رکڑی و او پول که لا والمیزان ابل او پورا که پیمانه و طول په انصاب لانو کلیپ انک تکلیپ نور کوي ویسیا و نبستا مگر دا وست مطابق دا غیر زاق قل تم چه کلیو نا که پا قدلو عدل که انصاب که ولو كان ذا قربا اگر که مخامخ رشتہ دار وي ني لحاظ مکوا و بعهد الله اوفو او بواعد لا پروا لک وایو ذالکم وصاوکم دا تاسو لا بدی وسیت کولی شی د بارات نصیحت حاصل کئ وانها ذا فراتی مستقیما او لیکن ان دا قران زمادنی غلاب وصفرات مستقیم تو خمان زکیم لگی چې چه دین اصفرات والمستقیم نو اصفرات مستقیم دیدہ قرآن فاتتبعو دی پسی روان شه ولا تتبعو السبلا او مزی نور لارو پسې دا قرآن و دا سنت نور سونلار دی کہ یہودیت دی کہ اسائیت دی کہ مرزائیت دی کرافیزیت دی دی پسی مزین ته فرقا ب کو منصبیلیوا بی تاسو ل رادنې غلانا دا سیت کولی شي تاسو لپ دی سره د د پاه چېږې د الله نام سماتتی نه موسل کتابه بیاوررکمونږ مثالې سلام ته کتاب تماماً على الذي احسنا دپارا د پورو کولو تنه امتو پارا چا چين يك ملي كلي وتفصيل لكل شيء او تفصيل او هر ضروري سي ذا هدايت او رحمت دې دا پارا دې په پا ملاقات د خپل رب ایمان راوړي او ها دا كتاب عند الله مبارك او دا زي مشان كتاب عند الله علي منادل مبارکن دیر د برکتونو کتاب او د رمضان مبارک میاشت مر روانه ده او د رمضان سره د قران ډیر خاص مناسبت دی شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدن للناس دا وهذا كتاب انزلناه او دا د کتاب دی مونږ نازل کړي دی لاره د برکت نړه کتاب دی و د خیر نړه کتاب دی فاتبعوهو دي بسره وانشيهو واتقوء ياريكي داللانام دي ده دا پارا تي بتاسو رحمشي ان تقولو دي ده پارا شو انما انزل الكتابو تي نازل شو كتاب الاتواعي فتن فجوو دلو يهود نصاراو مخي دمونا او منگهو دلو استود دينا دنا خبرو نام او تقولو ياداو نوائي لو انا انزل آلان الكتابو جدمونمت د شوي کتاب به دلهنا اهد من ب زیات هدایت ولو دديننا چې داسې سباوا نه فقد د جااکم بين تو را ب کوم په تاې سره راغلی تاامکاره دلل د طرفه درف ستاسوونه او هدایتته او فمن ااصلله مولوو د غظالم ممن د اغ چانا الله چې درجنوګنل الله وړ نک زل نا ل مونبا بدلوورکو کسسانو ته ی دفونه عن آيات نه چې اوړي زمونداتونونه ناکاره سزا په صف داهج د مخګځئ هل ییمزورونه د انتظار نه کوي مګر د د خبرې جرا شوته ملا کو یا وتراشي حکم د رته یا وتراشي بعضې نخې د ته نه په کمله سرایدي دا بعضې نخې د رته یعنی غذاب د رته نبا بوار نک هیڅ نفس ته ایمان دا ورل داغه هغه وخت بیا ایمان ورل پیدا ور کوي لم تکن ااملت من قبلو شي نيوي رول ایمان مخيده دينا او کسبت فيمانه اخيرا اي نيوي کړي په حال د ایمان کې څه نيکي قول انتظرو تاسو انتظار کوې موږ هم د انتظار كون کې نه یو ان الذين فرقوا دينهم اعكسان چې تاسو نس کړې دي دی دینه وکانو شیعا دی او مختلف او شو مختلف پی ڈلی کانو بمانے سوارو او شو دوی مختلف پی ڈلی لست منم پیشے اوم لست منم پیشے نو نشتر دوی سر استادی استالکا استادی سر استالک دینی یا علماء دکر کئی انہم اصحاب البدع والحوا تا بیدتیان دی یو دیکی یو شان بیدتو بل دیکی بل شان انما امرهم الى الله يک انما مل حدیث پر رسول اللہ تا دا به خبر کی دیره پاس جدی ایکی من جاء بالحسنته فله عشر امصالح طریقه آیات قرانی ایتنه کی سوچ کی ناشنا نقطه ہوتا میراویږي ګور الله دني چا چني کیو کا طلب لسچندی من جاء بالحسنته نیکی کول زیات اسان دی تراله جماعت کری یو لس منته ذکر وکړو ګو بدا نیکی دیو ګاڼي پرتی لريته مته دیوار کیو طرف ته قدم نې کړا غني پرتی لري داريو طرف ته قدم نې کړا څه کوړ تللې ته شهدي شودای د ډوډې ټیمو ډوډې ری خړه بسم الله دیو دم نې کړا بیا ته طرف واګي بیا نه تا تغیله مې غړم نوړې په خله کیوړ کړو دم نې کړا دم نې کړا نې کې وړې راثاره خو الله دانو چاج نې کیوګه من جاء بالحسنهتي من جاء بالحسنتي چاج داني کی ځان سرور جو لے آیا منجاب الحسنتی چې چا زان سردانی کیرو رات نیکی کول خو آسان دی خددیه حفاظت کول ګراندی زګر په دې معاشره کې دا چې وایرهستا چې غدا نې کو تولې کې نیکی ختمي بس ختمي اے بالکل منجاب الحسنتی چې چا شرکو کو ټول نیکی ختم دویم الله فرمای لا تقتلوا صدقاتکم بالمن والاذى پس بدر سره نیکی ختمي پد جمعه د خبرو د کتیو له پټي خبرو کوله لکه بیگاری بوسټه مراوروله وای که د لیکه میله کیسنګ ساروسو ریټو ها داسې زونه د جمعه کې وای لکه کړه څنګه پرون عدالت ته تلوي چې کچې روغه ګرځې دي ته کچې روغه جمعه کې د کچې خبرې کويه حالیک د جمعه کیسره د کچې روغه خبرې کوي ها لکه کچې روغه څنګه چې وکیل دل لسوي جګړه او څنګه چلو نه جمعه د کچې روغه خبرې مکه ریسانه حساس تر نه کی اسوځي غیبت تر نه کی اسوځي منجا بالحسنته بهری موهید کی ذکر کئې دا مرګه پوره محفوظ ساتل نیکې یوکا او دا مرګه پوره محفوظ ساتل ښا دا منجا کی څونه جبنقطه شو منجا بالحسنته یو نه کار دی او کلا در درکې او ګورک یو ګنا دی نو الله دون کریم زاد دی دا گا. یو ګنا یو ساتل درکې یو په نیکې راه دي سره یو نیکې ملایويږي ذکا حدیث پاک کرا دی الله فرمای کی اللہ کم کس ما ماته یو لیشر نزدیکی کی زو ته یو الله راضی او کم یو کس ما ماته الله راضی نو زو له دوه لاس ور نزدیکی گم چې ماته تر تر روان شه الله وئی زو ته رامن د را کوم الله خدا شه ذات من دی منجاب الحسنات او زه یې کوی څاغ له جمعه تر تک د کولو بسم الله دی وی الصلات و السلام علی رسول الله دی وی دوزو شو بیا دارنګ خپل اراده نکولا دا درنګي هغه خېخ په دې لمبه راه مخکې او بیا الله وما بتهل ابواب رحمتک دا دعا دی دا تقریبا 500 سنت دې په راتلو کې ادا کړ دا 500 په طلو کې مشو دا 10 سنت شو دې دا څور کزر په دسو کې 10 دای 100 دا سو نه کې صرف جمعه په طلو راتلو کې الله خو تعالی اغانې کې درکې ما نجا بالحسنتی دا رمضان مبارک دا یو نپلو ثواب الله د فرض ور یو پرس په یا فرض سره ور یونی کی پلس او امثال سره ور کی ور کا ضرب خدا غ انام دی غریخه دا مطلب نه ل جرا یو کې بس یو مزمو کو الله فلص حساب کوي یا نو یو مزدی کو لسر دی مزمو مکه واخا آیا ملګریو اته لوس وخت ولګو تبلیغ کې سل لشن دی یو له ګولې چیراله به مو زو داس راکو چا ته یاره لې مو زو داس نکي تبلیغ شال شوی هغه ما خو په تبلیغ کې دا یو مزو کې الله تعالی حکم په یا کم پا پندوز بانے ورگئی ان چاش پرون لاتا ورگئی ما خودون اومد نیجا ما پا لاتا ورڑو لیخا دقا اگر انعامی سواد آئی دبی ہم ان دو دست نکے من جا بالحسنت فلا عشر ام صالحا چاچرات لوگ پنی کے سرا فلا ہو عشر ام صالحا ندلال اس منجا داغی و من جا اب السیتی او چاچرات لوگ بسیتی فگنا سرا فَلَا يُذَادُ لَهُ بَسَاطًا نِّشْوَرُ كُلَّهُ إِلَّا مِثْلَهَا مَغْرَفَ شَائِدَةٍ أَوْ دِيْبَانِ بِظُلْمٍ نِّشْكُولِ قُلْ هُوَ آيَةٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ قُلْ هُوَ آيَةٌ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي مَا تَهْدَايَاتَ كَذَ رَبَّ زَمَا پَتَرَدَ لَارِ نِغَ أَغَا دِينُ مَزْبُوتًا دِينُ إِبْرَاهِيمَ تَجِ تَوْحِيدُ وَالَو أَوْ نُ مُشْرِكَانُ نَا قُلْ إِعْلَانُهُ كَخَلْقِهِ هُوَ آيَةٌ قُلْ هُوَ آيَةٌ ان منز ذکر کا مراد دینا بدنی عبادت دی انسوالاتی زما بدنی عبادت و نسوکی او زما مالی عبادت و نسوکی زما قربانی زما مالی عبادت و محیایا او زما جند و مماتی زما مرگ او با اعمالو کی در طولن احمدہ موز دی نزما زما مرګ زما بدن او زما مالو زما لو زما دماغ زما سترګې او غونا او جبا زما لاس زما قلم زما قدم لله دفراد الله ابو موسی غاری رضی اللهونه وی چې زما دغه واړي د آیات د مسلمان بار بار لیخا چې زما د هر څه الله را پاره مېره ژوند کی حاصل مېره زیست کا سہارا تیرې عاشقو مې جینا تیرې عاشقو مې مرنا قل ان الصلاۃ کا زما منذ زما مال زما منذ زما قربانی زما منذ زما بدنی عبادت او نو سُوکی زما عبادت او ما هيا زما ژوند زما مرګل لردین بیاولې د الله خلاف استعمالی له الله خلاف کې شپورز ګناونو کې مبتلای الله خفقې رب العالمین چې رب د مخلوقات دی او وجہ کی خدا اللہ طرف نہ اعلان کی گی یا باغیہ شر اے گناہ گون کی بس کہ نہ خدا رحمتوں نے یا باغیہ الخير اقبلا اے دني کو لټون کیا ویش وی متوجہ شام لا شریک لا دل لا شریک نشتا وبذالک امرتو او پدیما توکم شوی وانا اول المسلمین او زم اول تا بدارنا قل ایا اغیر الله ابغی ربا اشاره پاکی تبلیغ و دعوت تخا قل قل قل ہوا یا بلتا مسلہ کا بلته مسلہ بیان کا قل ہوا یا اغیر اللہ آیا بغیر دا اللہ نا اولتن بل رب دا رب پرید ما دا خالک و مالک دا پروردگار پرید ما وہوا رب کلی شے او دا اللہ رب دا حرصدیت والله تسیب به کلو نفسن نه کوې یو نفس مد بالې پاغې کمی یو نفسګناو کا والله تجررووا زی راتون زره او نشیړی بجوړون کې ب بلچا چا نه بیاارت تاسو ته تا پس د تاسو په یو نبی کوم خبر ب کې تاسو لره پهغ سو چې تاسو پې اختی اب کوو وهول لې الله الله دی آی چې چگرز اولی تاسو آباد پز کې او پورتکڑی باز اس تاسو لرا دا پاس د بازو پا در جو کی نصر پارا اللہ بازو تکم ورکڑی بازو لڈیرا باز غریب و باز مالدار باز کنزوری باز طاقت والا باز حت والا باز مریضان باز طاقت والا باز رنزوران لی ابلوکم تاسو بان الله امتحان کیا لہذا الله مال درکڑی پا دی بان شکر ادا کوا اللہ غربت روستے پر صبر کوا لیابلوکم دیدہ پارا چی امتحانو کی پتا سو فی ما آتاکم پا اسکی جتا سولا لا درکڑی دی چا اللہ سو درکڑی دی کم دید جیر دی پدی کے پتا پا دوارو حالاتو کی ابترادا اِنَّا رَبَّكَ سَرِعُ الْعِقَابِ اس پدی آیت کے ترہیب دی ترہیب یر ورکول دی لغپور رحیم کے ترغیب دی پس سریع الْعِقَاب کے یر د غپو هیمه کی بشارت دی ویننا ربک سر یول عیقابوم یکینان ربتا زرسا زوالا دی او یکینان ستاربو بهون کی رحم کوون کی زاد دی که سستی ده نشوی توبه او باطا سورۃ الانعام 200 اوله ایسه کې رد شرک یاتقادی دایس لور وراختامه رد کولا کې غیبدان یوازې الله متصرف یوازې الله دا بلن قابل یوازی الله د عبادت قابل یوازی الله دا دوے محسن کے رد دشر کے پیلی حرام آغا چې الله حرام کلی که محلوک حرامی ویلہ حرام معایام حلال آغا دی چه اللہ حلال کلی دی که محلوکی دزا... السلام فروا مکوال یا مخ کی صورت کې مسله توحید بیان شو د مشرکین او انکار ذکر شو نو د صورت کې د مشرکانو انجام ذکر کای چې څوک دا مسله نه منیراش راغي انجام وګورا یا مخ کی صورت یې ختم کو په دوو جملو باندې ان ربک سری و لایقام وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ نو سورت الاعراض کې همدغه شان آيتونه ذکر کيয়া خو پاغي صرف لام داخلي ان ربك لسريع العقاب دارنګ مخکې سورات کې واقعيات نو عليه السلام د موسی عليه السلام د لوط السلام اجمالاً ذکر شو نو دې سورات کې داغي تفصیل کي یا مخ صورت کی ذکر شئو لا اسعلو کم علیہ اجرا مخ صورت کی ذکر شئو لا اسعلو علیہ اجرا نو پا دی صورت کی دا آغچا مثال ذکر کیا چی دنیا اغسط توا دین پر خود دیو چی دا آغمی پشان د پی دی یا مخ صورت کې د ابراهیم علیہ السلام نے دلی نفلی ذکر کر په دې سورث کې رسول او انبياله مسالم د دلایل نقلیه ذکر کیو امتیازات د سورې اعراف په دې سورث کې زیات تفصيل شوی د اصحاب الصبت په دې سورث کې بیان د اغه mula شوی چې دنیا غوړه کړې پر دین یې پرې خو دی او چې داغه مثال پشان دسپی سپیدې دا صورت ممتاز دے فحال د اعراف والا باندې په دی صورت کې تذکرات د موسی السلام د تختوم شويدا دا دی صورت کې د انسان د تکمیل لپاره سلور شی زنا فکاری اغه ذکر کړي چې انسان کې نهایت حیفت پکار دي حلم پکار دي شجاعت پکار دي علم پکار دي حاصل د صورت سورت اعراب کے بیان دا دریو مسائلو سورت اعراب کے بیان دا مسائل سلاسو دری مسائل سورت کے بیانئی یو مسالا تسلی مبلختا پدی سورت کے مسائل سلاسو بیانئی دری مسائل اوله مسالا تسلی مبلغتا دو ایمہ مسالا اتباد ما انزلوکے دو ایمہ مسالا اتباد ما او دری ایمہ بیان دا توحید او رد دا شرک اوکے اولا مسالا دا ذکر کئی اولا مسئلہ تسلیم بلکتا دو ایم نمبر آیات کتابن انزلی لیکا فلائکن فی صدرکا حرج من دا کتاب میں نازل کلی تاتا اے نبی علیہ السلام فلائکن فی صدرکا حرج من ہو ندیستا پسی نکی تنسیاد رید بیاننا ورم تنگوا دو ایمہ مسئلہ دریم نمبر آیات اتبعو ما انزل ایلیکم من ربکم اتبعو ما انزل ایلیکم من ربکم اتباد ما انزلو کئیو دریمہ مسئلہ آیت نمبر انتیس کیوں گو رہی قل اعلانکا امار ربی بالقسط تو مسائل صورت کې بیانېږي درې مسائل اوله مساله تسليم مبلغه تا دويمه اتباع ما انزل او کې دريمه بيان د توحيد او رد د شرکو کې پدې درې وړو مسایلو باندې واقعيات ذکر کړي مسائل خوبرې ای دی کنه درې مسایل تسليم ورګي دویم اتباع ما انزل او کې دریم بيان د توحيد او د شرکو کې فد ارمہ سلوپانے واقعات بیا نی فا اولا مسالہ تسلیم بلکتا فد اے واقعات ذكر کی دے موسیٰ علیہ سلام واقعات موسیٰ علیہ سلام پا دے ذکر کی آغف آخر کے آیت نمبر ایک ساو تین تسلیم بلکتا فد اے واقعات کی دے موسیٰ علیہ سلام ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا وگورى موسى عليه السلام قدم په قدم مصيبتنا لينو تنگ له دم تنگه وا پهواله مساله واقعا موسى عليه السلام د ټولو اخر کې ذکر کایو اتباع ما انزل کې په دې واقعا ذکر کید ادم عليه السلام او د شیطان یولسم نمبر آیات شی اللہ تبارک و تعالی حکم د اتباع کو شیطان ته چې د آدم علی السلام په طرف سجدا کا هغه اتباع دا ما انزلونکا هغه د ذلیلان نشو دغه مساله بیان د توحید او رد د شرکو کا په دی واقعات ذکر کید نوح علی السلام صالح علی السلام بود علی السلام شعیب علی السلام حاصل د صورت په هاذه سوره مسائل الثلاثه فدیس دویت کی بیان دا دره و مسائلو اتسلیم بللکتا اتباد ما انزلوکے بیان د توحید ورد دا شرکوکے فاولا مسئلہ واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام فدرم واقعہ دا آدم علیہ السلام و دا شیطان فدرم مسئلہ باندے واقعہ دا نو علیہ السلام صالح علیہ السلام حود علیہ السلام شعب علیہ السلام الف لام میم صاد الله فوقی گی پمانردی حروفو کتابون دازی مشان کتاب دے کتاب مرفوع دے یا حدا خبر دی د مبتدا محذوفی رفعرا هاذا کتابون دا کتاب دے او پدی کدا تا وی اندفار عظمت اور تعظیم دے یعنی هاذا کتابون عظیمون دا زی مشان کتاب ده دا سم معمولی کتاب نه غره دا کتاب وړوکی کتابونه نه غنه ای ته معمولی کتابونه نه وای دا, دا انسانانو کتابونه نه غنه دا فزکس او دا بایولوجي کتابونه نه غنه نن خو دی الله معافي کوي کتاب تمون ډیر کمه مرتبہ ور کړی نه خلق دا فزکس او دا کیمستری دا ټیوټر دا پارا 250 روپیه عامهانه فیس بغیر لپاره په هاستلو کې په څونو ورکو له تم تیاری او دا د الله کتاب چې دا نن پری پراويږي بلا ائوذو بلا غرس پړاويږي نو مونږه سوره ناز دکاو دا عام کتاب نه دی دا عظیم کتاب دی کتابون د عظیم شان کتاب دی ان ذلئیلایکا ائ نبی رسول الله صلی نازل شوی تا تا فلا يكن في صدرك حرج منه ولن يضني طسين استاذي تمد ذا بيان انا به اسلام لم متنگوا داو تولی وي کله متنگوا معلومی کی دا کله کله تنگی کی ها کله کله پریشانی راشی ا قبض او بسط دا انسان باندې راضی فلا يكن في صدرك حرج منه ادرسو القران رحمت الله اغا ابتدائی حالاتو کې پاغا باندی حکومت د طرف نا ٹانگا کی ناستم بند شوا کچا با ٹانگا کی کی نو نا ٹانگی مارا کوچوان به پچاس روپے پاغا وقت جرمانا کی حضرت وی زی اورزو ٹانگا کی کی ناستم چا کوچوان ما تا ہو کتا چطاف مولانا صاحب ناستم ما تاوی کشا چې ایمائی چھو لیو ایمائی جی پندوس روپے جرمانا شمارکو لیو د قې باید خلکوته نو, نو حالات داسې راینو کلهکه لړه تنګ شي چې زره کووشما چې می کته نو پاه شبانې دو کې نستو تنګه راان نه شوه ما ماو سوچ کولو چې یاله پاکهه په د مل کې د اندو د پاارځې شته په ډانګه کې دماه پراررض شته له تم د قآې لم را کړړې بس نښیم چا ته عامیر ته به او خم ف ته بهخیم محمات صابر تا بیو نور چا تا نویم بس بس پریشان شم چی اللہ پا گزو خوستا قرآن بیانو ما مکور از صاحب ملک زمان پر او یو اندو زینشتا ودا سه حالاتو کی بیا کور تا رو رسی دا ڈڑے ولگولا اس ورلی او پہو کیو تا ابراہیم علیہ السلام حاضر شو ابراہیم علیہ السلام اکا حال چکلے اور تا غرزائی اے مولانا کہ موږ سرت لغواله د حالات په کې دي د نور راستو شی وړه او تر angle په کې را دي او تر غږی دل په کې را دي وي څنګه را پاسه توبه استغفار موږ کوو صلوه توبه موږ کوو چې دی مسالې باندې د مرګ پیدا شې مو یې چا غزیم یا په دې مسالې کې سره خورما یا بل مسله بیانوم ا در سونه موږ ورو کو نو کاله کله لړتام شید ساری کتابون ان ذی ناظیم شان کتاب دې نازل شوی د تاطا فلایقن پسن دی پس نستا کې سم سیا د دې د بیان لتونذر د را پارا چیر اور کې پدې سرا گو ذکر ال